І отак завжди розумію, пробурмотів Гаррі крізь скло, хоча й не мав певності, що змія його чує. Це, мабуть, справді дратує, змія енергійно закивала головою. До речі, а ти звідки? поцікавився Гаррі. Змія вдарила хвостом у маленьку табличку за склом. Гаррі придивився до неї. «Боа-констриктор, Бразилія». «А там гарно?» Боа-констриктор ще раз ударила хвостом у табличку, і Гаррі прочитав далі. «Цей екземпляр народився в зоопарку». «О, все ясно, то ти ніколи не була в Бразилії». Змія похитала головою, і тут вони обоє аж підскочили, бо за плечима Гаррі почувся несамовитий крик. «Дадлі! Містере Дурслі! Ідіть гляньте на цю зміюку, Ви не повірите, що вона виробляє!» Дадлі, чим душ, підбіг до скла, перевалюючись з боку на бік. «Геть звідси!» Шторгонув він Гаррі під ребра. З несподіванки Гаррі заточився і упав просто на бетонну долівку. Далі все сталося так швидко, що ніхто й не помітив, як це власне сталося. Ось далі й Пірс притоляються до скла, а ось вони з жахливим вереском відсахуються назад. Гаррі подивився, і йому перехопило подих. Переднє скло вітрини з боа-констриктором кудись зникло, і довжелезна змія швидко розмотувала кільця, сповзаючи на підлогу. Відвідувачі з Лементом бігли до виходу. Гаррі міг би присягтися, що коли повз нього просковзнула змія, він почув, як низький шиплячий голос проказав – «Бразиліє, я йду! Спасибі, аміго!» Наглядач тераріуму був шокований. «А де скло?» – повторював він. «Куди поділося скло?» Директор зоопарку власноруч заварив для тітки петуні чашку міцного солодкого чаю, раз по раз перепрошуючи її. Пірс і Дадлі могли лише балькотати. Гаррі бачив, що змія нічого не заподіяли їм, хіба що, проминаючи, грайливо зачепили їхні п'яти. Та коли всі знову сиділи в машині дядька Вернона, Дадлі вже розповідав, як змія мало не відкусила йому ногу, а Пірс запевняв, ніби вона намагалася задушити його. Але найгіршим, ну, принаймні для Гаррі, було те, що трохи оголтавшись, Пірс заявив. А Гаррі розмовляв з нею. Правда, Гаррі? Дядько Вернон зачекав, коли Пірс піде додому, а тоді напустився на Гаррі. Розлютившись, він на силу міг говорити, гаркнувши геть у комару. Посидиш без їжі. Дядько гепнувся в крісло, а тітка Петунія мусила бігти по пляшку бренді. Згодом Гаррі лежав у своїй темній комірчині, шкодуючи, що немає годинника. Він не знав, котра зараз година і чи сплять уже дурслі. Поки вони не заснуть, а він не наважувався крадькома прослизнути на кухню по їжу. Гаррі жив у родині Дурслі майже 10 років. 10 жалюгітних років, відколи він пам'ятав себе, відколи осиротів ще немовлям після загибелі батьків в автомобільній аварії. Він не міг пригадати, як сидів у тій машині, коли загинули батьки. Іноді, напружуючи пам'ять упродовж довгий годин у